подумав Роман Панасович. «В одному місті пиво, в другому якісь незвичайні цукерки місцевого виробництва чи копчені лящі, що вважаються в столиці дефіцитом. Ну що ж, кожному своє? Якби в жалихові не варили такого пива, чим би він міг похвалитися? Пиво справді смашне, охоче згодився і ковзнув поглядом по паперах, розкладених на столі. Але й це не випало з уваги Раблюка. Підполковник поклав на стіл звичайну картонну теку, нарешті сів і мовив. Тут наслідки нашої вчорашньої роботи. Він витяг із теки аркуш паперу. Учора ввечері я особисто розмовляв із директором заготконтори. Він твердить, що днів десять тому Прусь посварився із своїм підлеглим майстром Галицьким. Вони зачинилися на складі і довго сперечалися, про що дізнатись не вдалося. Навіть Комірниця, жінка цікава і балакуча, нічого не вивідала. А якщо вже й жінка не вивідала? Козиренко, розуміючи, всміхнувся. «Коли вони виходили із складу, розповідав підполковник, Комірниця тільки почула, як Галицький – Роздратовано кинув Прусю. Я не дозволю залазити до себе в кишеню. Ну-ну, цікаво, промимрив Роман Панасович. Цього було досить, щоб підбадьорити Раблюка. В його голосі залунали переможні нотки. Директор контори свідчить, що в останні дні в Пруся погіршилися стосунки з Галицьким, хоч раніше вони були друзі водою не розлити. Підполковник замовк, чекаючи, мабуть, Козюренкового коментаря. Та Роман Панасович нічого не сказав. Власне, про загод контору все. Козюренко зрозумів, що це був найголовніший козир начальника міліції. Друге, вів далі Раблюк. Наш дільничний інспектор опитав сусідів Пруся. Більшість твердять, що Прусь і його сусіда по садибі Якубовський – Молони щодня лаялися з усякого приводу. Кури Якубовського погребуться на грядках у пруся. І вже зчинилася неймовірна сварка. А то почали сваритись через якусь сливу. І Якубовський погрожував, що вб'є пруся. Уб'є пруся, машинально повторив Роман Панасович. Ви вважаєте, аж перегнувся через Стів Раблюк. Ні, ні. Розповідайте далі, будь ласка. До речі, ваші працівники допитували Якубовського. Він був понятим, коли попередньо оглядали будинок убитого. Звісно, його розпитували. Чи не помітив чогось підозрілого? Каже, ні. Можливо, ми тут припустилися помилки? Та що вдієш? Нічого. Козюренку сподобалося, що Раблюк сказав «ми». Не викручувався не вели наслідчого карного розшуку, який виїжджав на місце злочину. Як твердять судмедексперти, вбили Пруся між одинадцятою і дванадцятою ночі. Вранці 18 травня його бачили контури з якимсь громадянином. Потім вони разом обідали в чайній. «Розумієте?» – посміснувся чомусь винувато. «Містечко в нас невеличке» і свіжа людина впадає в очі. Прикмети? Роман Панасович ледь вирухнувся в кріслі. Повідомлення зацікавило його. Підполковник мовив швидко. Літній чоловік у потертому темно-синьому костюмі і військового зразка сірому кашкеті, але з м'яким козирком. Середній назріст, обличчя в зморшках, Чергова контури сказала, як печене яблуко. Роман Панасович кивнув. Жінки спостережливіші за чоловіків. А це телеграма з області на ваш учорашній запит. Раблюк подав клаптик паперу. Як ви й передбачали, Роман Панасович пробіг очима нерівні рядки. Записували швидко і не дуже розбірливо. Та Козиренко навчився вільно читати будь-який почерк. Справді цікаво, сказав невизначено.